Bismillahirrahmanirrahim. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adıyla. Qul huvə Allahu Teki o Allah təkdir. Allahussaməd. Allah mühtaj değildir. Ləm yəlid və ləm yəuləd. O nə dəğub, nə dəğub. وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا أحد. Onun benzəri də yoxdur.